אמן ואמן, תודה לאלוהים על דברו ועל אה, ההזדמנות שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. היום אנחנו אה, מתחילים פרשה חדשה, פרשה הזאת נקראת, פרשת יתרו, נכון. לפני שאנחנו נתחיל אה, בדבר אלוהים, אני אה, רוצה באופן אישי להודות לאלוהים שחן חזר בשלום הביתה, אנחנו מאוד התגעגענו אליו, ואני רוצה לבקש מאלוהים שיברך אותו בכל דבר. שייתן לו בריאות וחוכמה, בעיקר החלטות טובות, זה שדבר אלוהים ייגע אה, גם בליבו של חן אה, וייתן לו הזדמנות לשרת אותו בזמן הזה שהוא יהיה איתנו בארץ. אה, אני גם רוצה לברך את האורחים שלנו שהגיעו היום בברכת שבת שלום מבורך, טוב לראות אתכם איתנו כאן היום. אה, אנחנו כמו משפחה אה, שנפגשת ביום שישי בערב לעשות קידוש ביחד. ולשמוע את דבר אלוהים. Uh, היום אנחנו בפרשה שלנו uh, נדבר על uh, יכולות, uh, על uh, אחד הדברים שהם חשובים בחיים של אדם מאמין uh, בקשר לתוכנית של אלוהים. וזה מה שמייחד את הקהילה שלנו בעצם, שאנחנו uh, לא קהילה שבעצם מאמינה באיזושהי דת מסוימת כדי לעבוד את אלוהים בצורה מסוימת רק בשביל לעבוד אותו, אלא אנחנו קהילה שמאמינה שיש לאלוהים תוכנית והתוכנית הזאת מסודרת ולקהילה יש חלק מאוד פעיל בישועה של אלוהים, אבל השאלה היא מה הקהילה מסוגלת לעשות, מה היכולות שלה. מה הפוטנציאל של כל אחד ואחד אה, האנשים בקהילה? מה הוא מסוגל לעשות? השם של הדרשה היום זה תעשה אם אתה מסוגל. תעשה אם אתה מסוגל. הפרשה הזאת נמצאת בשמות פרק י"ח עד כ 22, זאת אומרת 18 עד 20, פסוק 22. השאלה היא, מה אנחנו באמת יכולים לעשות כבני אדם? מה אנחנו לא יכולים לעשות? מה אנחנו איננו יכולים? איפה אנחנו צריכים להתחיל? מה הייתה לדעתכם המשימה הראשונה של האלושות? מה הייתה המשימה הראשונית שלה? משימה הראשונה שהיא קיבלה, אי פעם. מה אתם אומרים? אוקיי, זו שאלה של טריוויה. מה? נכון, לא. זאת הייתה המשימה. להתרבות בעצם. אבל לפני זה הם קיבלו עוד משימה. מהי המשימה? יפה מאוד, <מח> ולעבוד כמובן בגן. אז כל הדברים האלה שהאדם קיבל בעצם היו דברים שהוא יכל לעשות. הוא נברא עם יכולת לעשות את הדברים שאלוהים נתן לו לעשות. וזה דבר מובן מאליו. אלוהים כמובן לא היה נותן לאדם משימה שהוא אינו יכול היה לעמוד בה. בפרשה הזאת, פרשת יתרו, אנחנו נדבר היום על נושא היכולת. יכולת האנושית וההתאמה שלה לדרישות של אלוהים. בואו נפתח בשמות פרק 18, ההתחלה של הפרשה שלנו, אנחנו מתחילים מההתחלה, מפסוק 1 עד פסוק 5. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. וייקח יתרו חותן משה את ציפורה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 של משה, שומע שמשה נמצא לא רחוק ממנו והוא מחליט לעשות איחוד משפחתי. ואני חייב להגיד לכם שאתמול היה לי איחוד משפחתי מאוד מרגש, אני לא חשבתי שנתרגש כל כך, אבל אני כן התרגשתי ואפילו קצת בכיתי שפגשתי את חן בשדה תעופה, כי היה מאוד מרגש לראות את הבן שלך חוזר, אחרי זמן כל כך ארוך שלא ראיתי אותו. והלב שלי היה מלא מלא מלא באהבה אליו וממש ממש שמחתי לראות אותו אפילו שהמטוס איחר בכמעט שעתיים או שעה, אוקיי, שעה היה שווה לחכות והיה לנו זמן מאוד מבורך כאן אנחנו גם רואים בפרשה שהילדים של משה אחרי הרבה זמן שלא ראו אותו יחד עם אימא ציפורה וסבא היתרו באים לפגוש את משה והם לא באים סתם, הם באים כמובן לראות גם ולשמוע מה שאלוהים עשה לעם ישראל, כי זה היה דבר מדהים שדבר כזה יקרה. כל העמים בסביבה שמעו מה שאלוהים עשה לעם ישראל, ויתרו היה אחד מהם, הוא בעצם רצה גם לשמוע ממקור ראשון, מקרוב משפחת שלו, על הסיפור הזה. הוא פוגש אותו, תשימו לב איפה שהם נמצאים, ליד הר סיני, הם נפגשים ליד הר סיני, בואו נמשיך לקרוא, ויקח יתרו חותן משה, הוא לא סתם בא עם ידיים ריקות, עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם, שימו לב לאכול לחם, הם אכלו רק לחם? לא, לאכול לחם זה לאכול, זאת אומרת לאכול ארוחה ביחד, לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים, בקיצור הם באים לעשות מסיבה הרבה זמן הם לא נפגשו, ואתם יודעים שהדבר הטוב ביותר להיפגש ביחד זה סביב שולחן, נכון? סביב שולחן מלא כל טוב, יושבים, אוכלים, נהנים, שרים ומהללים את אלוהים. אבל למחרת בבוקר קורה משהו, והאם ממחרת, אחרי שנגמרה החגיגה, והאם ממחרת משה חוזר לעבודה, אוקיי? וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. זה אה, ניב בעברית שאומר שבעצם העם חיכה שמשה ישפוט אותם, כאן כתוב ויעמוד העם על משה, אה, ואנחנו מבינים שבעצם משה היה אמור להיות משרת העם אה, בכל הזמן הזה. מהבוקר עד הערב. ואז תשכחו שמשה לא היה אדם צעיר, נכון? הוא היה אדם מאוד מבוגר. הוא היה אמור לשפוט את העם מהבוקר ועד הערב. ואז החותן שלו, יתרו, <coughs> ויר חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? יתרו, אדם עם ניסיון חיים עשיר, לא שומר את הדברים לעצמו. הוא רואה משהו, הוא שם לב שמשה פועל בדרך לא טובה. משה היה מנהיג של העם בעצם. הוא היה אה, אה, זה שהוציא את עם ישראל ממצרים. בכל זאת יתרו יכול להביט על משה ולהחליט שהדרך שהוא הולך בה היא דרך שאינה טובה. למרות הכוונות הטובות של משה, יתרו רואה שמשה לוקח על עצמו משימה שתפגע בו וגם בעם. משה עובד מהבוקר ועד הערב. חלקכם פה שיושבים איתנו בטח מבינים את משה, מה זה נקרא לעבוד מהבוקר עד הערב. יש כאלה שגם הערב אצלהם זה רק התחלה של עוד עבודה. מה אתם אומרים? אתם יודעים את זה? יש אנשים שעובדים מהבוקר עד הערב, ובערב הולכים למצוא עוד מקום עבודה כדי להשלים הכנסות. משה משרת את העם, הוא אומר לו, למה אתה עובד לבד? למה אתה עושה את כל העבודה העב, לבד? שואל אותו יתרו. בעצם דרך העיניים של משה, הכל בסדר. אנחנו רואים שמשה רואה את הדברים בצורה שונה. אבל מבחוץ, מעיניים של יתרו, הדברים נראים אחרת לגמרי. ויאמר משה לחותנו, משה אומר ליתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. משה מספר ליתרו בעצם מה הוא עושה. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. אתה לא פועל בצורה טובה. כתוב פה בפסוק שמונה נבול טיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשהו לבדך. אתה שמע בקולי, יעצך ויהי אלוהים ממך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. עבור משה, תהליך השפיטה של העם על ידו היה טוב. כל התהליך הזה מבחינתו של משה לא היה תהליך שונה, לא היה משהו לא טוב בו. לא היו לו תלונות, אבל ליתרו הייתה הצעה לתהליך טוב יותר. יתרו רואה שמשה לא יוכל להמשיך זמן רב בצורה הזאת, והוא אומר למשה, הדבר הזה יותר מדי גדול עליך.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 וכל הדבר הקטון ישפטו הם והקל מעליך ונסעו איתך. אנחנו קוראים לפסוק 23 בהמשך, אם את הדבר הזה אתה תעשה, וציווך אלוהים ויכול תעמוד כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. פסוק 24, וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. יתרו לא רק מציע למשה לשנות את השיטה של השיפוט, אלא מראה למשה בדיוק מה הוא צריך לעשות. זה היה פתרון פשוט, אבל פשוט ויעיל. אפשר להגיד שלמשה ירד לו האסימון. הוא מקבל את ההצעה של יתרו במלואה. זאת אומרת, הוא לא מתווכח איתו ובעצם לא משנה שום דבר ממה שיתרו אמר לו. עד הרגע הזה, תשימו עד הרגע הזה שיתרו דיבר איתו, משה היה בטוח שהוא עושה את הדבר הנכון. איך משה היה נראה בעיני עצמו? את השאלה הזאת אנחנו צריכים לשאול כל אחד ואחד מאיתנו. איך אנחנו בעצם נראים בעיני עצמנו? קשה לנו לראות את עצמנו כפי שאנחנו באמת נראים. משה לא היה יכול לראות את עצמו מבחוץ. התדמית שלו הייתה של אחד שיכול לעשות בעצם יותר ממה שבעצם הוא היה מסוגל. זאת הייתה התדמית שלו. השאלה היא איך לא חשבו על זה קודם. זה לא היה רעיון כזה גאוני שמשה לא היה יכול לחשוב עליו. זה היה רעיון פשוט. אבל דרך העיניים של משה הדברים היו נראים אחרת והוא היה זקוק כמובן להכוונה. הדרך שאנחנו רואים את עצמנו הרבה פעמים דומה למראות שמשנות לנו את הצורה. מי פעם היה בתוך איזה מקום של פארק, לונה פארק כזה, יש שם לפעמים חדרים שיש שם כל מיני סוגים של מראות. אתה עומד מול המראה ופתאום אתה נהיה כזה קטן, או אתה נהיה פתאום כזה שמן גדול. ואתה מסתכל ואתה לא מאמין שזה בעצם אתה, כן. אה, בדיוק היום למדת. יפה מאוד, זאת אותה רוח פועלת. אז אם אתם בעצם מסתכלים על עצמכם, הרבה פעמים יכול להיות שאתם באמת לא רואים מי אתם באמת. יכול להיות ש... Uh, אתם מסתכלים על עצמכם ורואים את עצמכם אחרים לגמרי, עם המראה של המציאות שיש לכם בראש. אתם לא באמת רואים את המצב האמיתי. Uh, המראה שלנו לא תמיד מתאים בעיניים שלנו למציאות. כדי שאנחנו נוכל להתאים, עכשיו אני רוצה שנחשוב על זה ביחד כאנשים מאמינים. כדי שאנחנו נוכל להתאים את עצמנו לעבודה של אלוהים, אנחנו חייבים לראות את עצמנו דרך העיניים שלו. אלוהים פוקח את העיניים שלנו, ואז אנחנו רואים את עצמנו באמת כפי שאנחנו. כפי שאנחנו. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה אתה רוצה? אני בן אדם טוב. אני בן אדם נפלא. אני אף פעם לא עשיתי שום דבר רע. דרך העיניים שלנו, קשה לנו להעביר ביקורת על עצמנו. קשה לנו לראות דברים שהם אינם טובים אבל אלוהים יש לו את הדרך לפתוח לנו את העיניים ולהראות לנו שאנחנו בעצם לא רואים את מה שאנחנו באמת צריכים לראות מה אנחנו יכולים לעשות בשביל אלוהים ולהיות יעילים במה שאנחנו עושים זה תלוי הרבה באיך שאתם רואים את עצמכם היעילות שלכם בקשר לעבודה של אלוהים יכולה להיות יותר גדולה, ככל שאתם תראו את עצמכם דרך העיניים של אלוהים. דרך העיניים של אלוהים. לפעמים הפוטנציאל שבאנו נשאר חבוי. מה זה חבוי? נסתר. יש לנו פוטנציאל נסתר, כי אנחנו לא באמת מאמינים שאנחנו יכולים לעשות את מה שאלוהים מבקש מאיתנו. אצל משה, בסיפור שלו עם היתרו, ההפך היה נכון. הניסיון שהיה למשה עם אלוהים בעצם הראה לו שהוא מסוגל לעשות יותר ממה שנראה לעין שלו. אחרי כל כך הרבה זמן עם אלוהים, היה למשה ניסיון והוא בעצם לקח על עצמו דברים שהוא לא היה יכול לעשות. לקח על עצמו יותר מדי. איזה סוג בעצם של חיים היה למשה. איזה תדמית משה נולד? משה נולד למשפחה של עבדים שבדרך ניסית החיים שלו ניצלו והוא בסופו של דבר חי בארמון. איזה סוג של חיים היו למשה בארמון? מה שהיה בטוח שלא היה משעמם כמו החיים החדשים שחיכו לו במדבר עם הכבשים. זה בטוח שלא. בארמון למשה היו הרבה יותר אופציות אה, לעשות ודברים לעשות בחיים מאשר אה, האופציות שחיכו לו במדבר עם הכבשים. אבל למשה עוד כשהיה בארמון היו תוכניות להציל את העם של אלוהים עוד כאשר הוא היה חי בארמון פרעה. אבל כמובן שהתדמית שלו הייתה אה, מספיק אה, טובה בעיניו כדי לעשות את זה. משה נולד בארמון והתדמית הזאת לא הייתה למשה הרועה אלא למשה נסיך מצרים. ויהי בימים ההם, תשימו לב, ויגדל משה, שמות פרק 2, פסוק 11. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי באחיו. משה מחליט להושיע את העם שלו. הוא מודע כמובן לסמכות של בן מלוכה שהייתה לו. מה בן מלוכה יכול לעשות? אתם יודעים שמשה במקום שהוא היה, הוא היה יכול לעשות הרבה מאוד. הרבה יותר מבן אדם אחר. לכן משה יוצא אל, האח, אל האחים שלו מאיזה עמדה? הוא בא אליהם מעמדה של נסיך של מצרים. מהעמדה הזאת אני רוצה לשאול אתכם, כמה אנשים הוא הצליח להציל מהישראלים? כמה ישראלים הוא הצליח להציל מהעמדה של נסיך מצרים? הצליח להציל אחד, נכון. אבל אנחנו יודעים בעצם שזאת לא הייתה התוכנית המלאה של אלוהים להציל רק בן אדם אחד, נכון? וגם ממה הוא מציל אותו? האם הוא מציל אותו מעבדות? האם הוא מציל אותו מעבודת אלילים? ממה הוא מציל אותו? הוא מציל אותו מאירוע קטן בחיים שלו, או אפילו גדול. הסמכות של אה, משה, תשימו לב, בתור נסיך של מצרים, הצליחה רק לגרום לו לצרות גדולות. הוא הואשם ברצח, והוא ברח למדבר. התדמית הראשונית של משה כנסיך מצרים לא הייתה מתאימה לעבודה שאלוהים רצה לתת לו. אפילו שהייתה לו הרבה, היו לו הרבה יותר אפשרויות כנסיך, העבודה הזאת לא הפאימה לו. הוא היה צריך לצאת לקורס. כמה זמן היה אמור לקחת את הקורס הזה? וואו, איזה קורס ארוך, נכון? הייתם לוקחים קורס של 40 שנה? מה אתם אומרים? חלקכם אפילו לא הגיע לגיל הזה. קורס ארוך מאוד. הוא היה צריך לצאת לקורס איך להיות בעצם מנהיג ומושיע של עם ישראל. ממרום הסמכות המלכותית של משה, חושב שהוא יכול לשנות את העולם. יש לו הכל, הוא יכול לעזור לעם שלו. יום אחד הוא רואה מצרים מכה אחד, אחד מהעבדים הישראלים. ולמשה היה רעיון נהדר, איך לפתור, הרעיון הזה, איך לפתור את העבדות הישראלית במצרים. עבורו זה היה מעשה של צדקה לצאת מהארמון ולהרוג מצרים. זאת הייתה הדרך שהוא חשב שזה רעיון נהדר, איך הוא יכול להושיע את העם. ויפן כה וכה, ויער כי אין איש ויך את המצרי ויתמנהו בחול. זה לא ממש הצליח לו. העובדה שהתדמית שלו בעיני עצמו, בעיניים שלו, הייתה גבוהה, לא תרמה ליכולת שלו להציל את העם. יש לי רעיון נהדר, אבל... למרות שזה נשמע כמו תוכנית נהדרת, לא תמיד התוכניות שלנו מתאימות למצב בשטח. אז למשה יש תוכניות נהדרות, אבל המצב בשטח שונה. דווקא הישראלים לא ראו במשה חלק מהם. המושיע שלהם לא גר איתם. המושיע שלהם לא היה איתם. המושיע שלהם גר בארמון. הם לא ממש התלהבו, הישראלים לא ממש התלהבו ממנו וגם מהכוונות שלו. שמות פרק 2, פסוק 13, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? משה לוקח פיקוד, הוא לא מבין את הרגשות של העם. למה הם כועסים? למה הם רבים? מה כואב להם? מתי הם אכלו בפעם האחרונה? מתי הפעם האחרונה הייתה שהם נחו? מה קרה למשפחות שלהם? הוא לא יודע כלום. האם משה, מהמקום שהוא עומד, יכול להבין את העם? האם יש הרמוניה בין העם למשה? באיזה זכות משה שואל את השאלה, למה אתה מרביץ לרעך? זה לא פלא שהאיש עונה למשה בלשון הזאת. ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהרגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרים? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אתם יודעים שמנקודת שה... המבט של הישראלים, משה היה כמו גנרל מצרי. גנרל גדול! גנרל שחי בארמון, גנרל שמותר לו לעשות הכל, מותר לו להרוג. אם הוא הרג את המצרים, יש לו גם רשות להרוג את הישראלים. בעצם בנקודת ראות שלהם, משה לא היה יכול להיות המושיע. הם אומרים, מי שלח אותך בכלל להיות המנהיג שלנו? האם אתה מינית את עצמך לתפקיד הגנרל של ישראל? האם אתה הרמטכ"ל של ישראל? או במילים אחרות, מי אתה חושב את עצמך? מה אתה חושב שאתה מסוגל לעשות? התגובה של משה מראה את המעמד האמיתי. תשימו לב, מה, מה משה, מה ההרגשה שלו? מה ההרגשה שלו? כתוב, וירא משה, ו... ו... ויאמר, אכן נודע הדבר. משה מפחד. משה היה בטוח שכדי להציל את העם הוא צריך להיות בעצם... הגנרל שלהם. אבל אתם יודעים, להיות גנרל זה לא דבר שאתה רוכש בימים מספר כדי להיות חלק מהעם. אתה צריך לעבור איתם בעצם מסלול מסוים. אפשר להגיד מסלול חיים. מסלול חיים. האם 40 שנה זה מסלול חיים או לא? מה אתם אומרים? 40 שנה זה מסלול חיים ארוך. וזה בעצם מסלול שרבים מהגנרלים אה, עוברים. למשל תסתכלו עכשיו בשקופית הבאה, יש כאן מישהו שמחייך, הוא עבר הרבה בחיים שלו, הוא הגיע למעמד הזה לא ביום אחד אלא בתקופה ארוכה מאוד, זהו גנרל בצבא ארה״ב, השם שלו לא חשוב כרגע, הגנרל הזה הגיע למעמד הזה אחרי שנים רבות מאוד של אה, אה, שירות בצבא, הוא עבר את כל הדרגות, הוא התחיל בתור, בתור טוראי והגיע להיות רמטכ"ל, בעצם הגנרל של, של, של צבא ארצות הברית. הוא מקבל סמכות שיפוטית, מה זה סמכות שיפוטית? הוא יכול, הוא יכול לשלוח אנשים לבית סוהר, הוא יכול לשחרר אנשים מבית סוהר, יש לו סמכות שיפוטית. יש לו גם ניסיון רב שנים בפיקוד, בכל הדרגים. דרך אגב, לא רק גברים, בארצות הברית יש גם גנרליות. זאתי לדוגמה גנרלית בצבא ארצות הברית, שגם לה יש... סמכות שיפוטית וגם ניסיון רב שנים בפיקוד. אבל למשה כמובן, אם עם, עם ישראל לא היה לו ניסיון בכלל, לאיזה צבא הוא היה שייך? הוא היה שייך לצבא מצרים. בעצם למשה לא היה שום ניסיון איך לפקד על עם ישראל. לכן לא פלא שבעצם פרעה רצה לגרש אותו. רצה לרדוף אותו, כי הוא בעצם אה, לא נשאר נאמן למצרים, הוא רצה, הוא עבר צד אפשר להגיד. זה לא היה רק בגלל שהוא הרג מצרים, אלא הוא גילה את המטרה שלו, והיא ההגנה על העברים. בעצם משה רצה להיות גנרל בלי צבא, בלי עם. הוא רצה לעשות משהו כי חשב לפי התדמית שלו שהוא מתאים. שהוא מתאים להיות גנרל של עם ישראל, אבל הישראלים אמרו לו לא, לא, לא, לא, לא, מי שם אותך שופט עלינו? אתה בא להרוג אותנו? אם תסתכלו עכשיו על האנשים האלה שרבו כמו כבשים, האם הכבשים אהבו את הרועה? ממש לא. האם הם פחדו ממנו? מאוד. לא. בשבילהם משה לא היה רועה אוהב. בשבילהם משה היה מישהו שיכול להוציא אותם לאורך. הוא היה גנרל, אבל לא בצבא ישראל, הוא היה גנרל של מצרים בבני ישראל היו צריכים מושיע אחר. משה גילה שהוא לא יכול להשתמש בטקטיקות של גנרל מצרי עם כבשים, זה בעצם מה שהוא גילה. משה למד במשך כל ארבעים השנים שהוא היה במדבר איך להיות גנרל של כבשים כאשר הוא כעס על כבשה, למשל, הוא למד שהוא לא יכול להתנהג איתה כמו גנרל ולהרוג אותה. הוא היה צריך ללמוד לאהוב את הכבשים, גם אם הם לא התנהגו בדרך שהוא רצה, גם אם לא אהבו אחד את השני, גם אז הוא היה צריך לאהוב אותם. התפקיד שלו היה לשמור על הכבשים בחיים, זה היה התפקיד שלו. ובעצם המעבר, המעבר בין אה, המעמד שלו כ... המעמד שלו כנסיך אה, מצרים, לבין המעמד, המעמד שלו אה, כאחד שהוא בעצם אה, דואג לכבשים, המעבר הזה היה מאוד מאוד חד. אה, הוא עבר בעצם מנקודה אחת אה, של שליטה לנקודה אחרת של כניעה, אפשר לקרוא לזה. צורה של כניעה ולימוד דרך חדשה. משה נחשב בצדק בעיני רבים למנהיג הטוב ביותר שהיה לעם ישראל. אבל אתם יודעים מה? אנשים מעטים מאוד עוצרים לחשוב כמה שנים לקח לאלוהים להפוך אותו לכזה. כמה ניקיון של אופי משה היה צריך לעבור כדי שיגיע היום שאלוהים יגיד לו לך לפרעה. כמה בעצם האופי שלו היה צריך להשתנות? הרבה נקודות באופי של משה היו צריכות להשתפר. ולאלוהים הייתה תוכנית להפוך את משה מגנרל מצרי לרועה כבשים. ואחרי ארבעים שנה התוכנית הזאת הצליחה. השינוי שמשה היה אמור לעבור בחיים שלו היה חייב להיות שינוי דרמטי. ואנחנו מהפרספקטיבה של העיניים של אלוהים, אנחנו מסתכלים ואומרים למה היה צריך לעבור תקופה כל כך ארוכה? כל כך ארוכה. מה אלוהים לא יכול להשתמש במשה הגנרל המצרי, להגיד לו תלך עכשיו מהחדר שלך לארמון של פרעה ולהגיד לו שלח את עמית? נכון <חול> או לא? מה הבעיה? למה משה היה צריך להיות רועה ארבעים שנה? כדי שהוא בעצם יצטרך ללכת לפרעה ונגיד לו שישלח את עם ישראל. השינוי הזה חייב להיות קודם כל באופי. ואנחנו כתלמידים של uh, המשיח צריכים לתת לאלוהים לעשות את העבודה שלו בזמן שלו. אנחנו רואים את זה בחיים של משה. הוא היה חייב להפוך להיות חסר אונים, תשימו לב, חסר אונים לחלוטין, הוא היה צריך להתבגר. הרי אדם, אנחנו תמיד חושבים שאדם, מתי הוא הכי חזק, הכי יכול? מתי הבן אדם הכי יכול? מתי שהוא בן שמונים? לא. בן אדם שהוא הכי יכול במסוגלות שלו, הטובה ביותר היא כשהוא צעיר. אבל אלוהים רוצה שמשה יהפוך להיות חסר אונים, עם ניסיון של שנים במדבר. כמה הוא היה מדבר עם הכבשים שלו, אה? הוא היה איש של דיבורים? לא פלא שהוא אמר לאלוהים כבד פה וכבד לשון אנוכי. הוא לא היה מדבר הרבה. הוא היה מסתובב במדבר. כמה אנשים מסתובבים במדבר? לא הרבה. הכבשים בטח לא מדברות כל כך הרבה. מהחיים בארמון החיים המעניינים לחיים משעמנים עד מוות במדבר. מה יכול להיות הכי מעניין? כבשה אחת הלכה לאיבוד. צריך ללכת לחפש אותה. אולי שם יש יותר אוכל בשביל הכבשים, אולי כמה ציפורים אני ראיתי היום בשמיים, זה הדברים שהיו בחיים של משה אז. זה הרגע שבאמת אלוהים יכול לעשות משהו עם משה, שאלוהים לוקח את משה ושם אותו במקום הזה, התוכנית שלו לשנות את האופי שלו ולהפוך אותו מנסיך גנרל כל יכול לרועה כבשים חסר אונים ואתם יודעים עוד משהו מה בקשר להערכה עצמית שלו? מה, אתם יודעים מה זה הערכה עצמית? התדמית של משה איך הוא רואה את עצמו במדבר איזה פרצוף יש לו לחזור למצרים אחרי ארבעים שנה במדבר? אתם יודעים שבן אדם חוזר נו מה עשית? איפה היית? ארבעים שנה מה קרה בחיים שלך בארבעים שנה האחרונות? חברים שלו במצרים. אין כבר כל אחד, הוא נהיה פה פקיד גבוה, אחד נהיה אה, אולי אה, בעל אה, אלפי גמלים, אי אפשר לדעת מה היה להם. אבל מה היה למשה? כלום. לא. מה עבדת? הייתי רועה כבשים. אתם מבינים? הערכה העצמית שלו לא הייתה גבוהה. ולכן הוא אמר לאלוהים, מי אני שאני אלך לפרעה ואני אגיד לו, שלח את... היא בכלל, פה בנקודה הזאת אלוהים אמר לו או, oh, עכשיו אתה מוכן. <laughs> עכשיו, כשאתה, ההערכה העצמית שלך ירדה מנסיך מצרים לרועה כבשים, או, עכשיו אתה יכול להיות המושיע של עם ישראל. ההשפעה הגדולה ביותר של משה על עם ישראל הייתה כאשר הוא הגיע למצב של חוסר אונים. הוא הפך להיות קטן מאוד רק כך. הוא היה יכול להצליח, רק כאשר הוא הפך להיות קטן מאוד. אתם יודעים שעל משה נכתב שהוא היה הבן אדם הכי גאה? כתוב עליו שהוא היה הבן אדם הענב ביותר שחי על פני האדמה, וגם לא יהיה ענב כמוהו. התדמית של משה בעיניים שלו הפכה להיות של אחד שלא מסוגל לעשות כלום. ואז מנקודת המבט של אלוהים הוא היה מסוגל לעשות הכל. מהנקודה הזאת הוא היה יכול לצאת ולהושע את ישראל. אני רוצה שנעבור עכשיו לנקודת מבט של הברית החדשה והתלמידים של ישוע. מתי פרק 20, 20 עד 22, אמא תמיד רוצה שהילדים שלה יהיו במקום הכי טוב, הכי נכון. פסוק 20, אחרי כן ניגשה אליו האם של בני זבדי עם בניה, והשתחוותה והשתח... אלו לבקש ממנו דבר. שאל אותה, מה בקשתך? השיבה לו, אמור נא שישבו שני בניי אלה, אחד לימינך ואחד לשמאלך, במלכותך. ענה ישוע ואמר, אינכם יודעים מה שאתם מבקשים. האם יכולים אתם לשתות את הכוס אשר אני עתיד לשתות? השיבו לו, יכולים אנו. אמר להם, אמנם את כוסי תשתו, אך לשבת לימיני ולשמאלי, אין בידי לתת, אלא לאשר הוכן להם בעת אבי. התלמידים היו בטוחים שהם יכולים לעשות את כל מה שהלב שלהם אומר. איך הם רואים את עצמם? מה התדמית שלהם? מה שישוע עושה, גם אנחנו יכולים. אנחנו לא יכולים, לא מסוגלים לעשות פחות ממה שאתה יכול לעשות. גם אנחנו יכולים. אנחנו יכולים למות על הצלב כמוך, אנחנו יכולים לשתות את אותה כוס שאתה שותה. אבל, כמו במקרה של משה, גם התלמידים פה לא היו מוכנים. הם היו צריכים לעמוד בעוד הרבה ניסיונות כדי שהם יהיו בדרך הנכונה. למרות הכוונות הטובות שלהם, והיו להם בטח הרבה כוונות טובות, הם רצו לעשות עבודה בשביל אלוהים. אלוהים הוא זה שמכין את התלמידים של ישוע לקראת המשימה שהוא ייתן להם. זה העבודה של אלוהים. וכשאנחנו לומדים את הדרך הזאת, כמו שמשה למד אותה, שבעצם דרך העיניים שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים, אבל לאלוהים יש תוכניות אחרות. גם ישוע הראה לתלמידים שלו, שיש להם עוד הרבה מה לעבור לפני שהם יצליחו לעשות את המשימה שהוא נתן להם. דרך העיניים שלהם, אסור לתלמידים של ישוע לשפוט את היכולות שלהם על פי רעות העיניים. לפי ההרגשה הפנימית שלהם, מה זה אומר לגבי החיים שלנו? אם אנחנו לוקחים את זה בצורה פרקסית, הרבה פעמים אנחנו רצים מהר מדי, ואז אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו רואים שאין לנו בעצם כוח לעשות את מה שאנחנו רצינו לעשות. מה אנחנו חייבים קודם כל? לפי מה שאנחנו ראינו בחיים של משה, קודם כל אנחנו צריכים להיות תחת היד של אלוהים כדי שהוא יכין אותנו. אבל הדבר הראשון שצריך להיות לנו קודם כל זה המוטיבציה. האם יש לכם את המוטיבציה של משה? לצאת מהמקום שאתם עומדים עכשיו וללכת להציל את עם ישראל? אם יש לכם את המוטיבציה הזאת, ואני מאוד מקווה שיש לכם את המוטיבציה הזאת, כי זה בעצם המטרה של הקהילה בישראל, אז אם יש לכם את זה, תחכו שאלוהים בעצם יראה לכם את הדרך. וזה חשוב מאוד, כי דרך העיניים שלנו, אנחנו יכולים ללכת בדרך לא טובה בכלל. אנחנו חייבים לתת לאלוהים להראות לנו את הדרך, ורק בכוח שלו אנחנו נצטרך לעבוד. אנחנו לא יכולים לשפוט את היכולת שלנו על פי ההרגשה הפנימית שלנו. אנחנו צריכים לתת לאלוהים בעצם את הזמן בחיים שלנו, קודם כל. משה ברח למדבר, הוא ברח, הוא דאג לחיים שלו, אבל שם במדבר אלוהים נתן לו הזדמנות שמשה השתמש בה היטב, הזדמנות לנקות את האופי שלו ולהכין את עצמו לקראת המשימה שאלוהים ייתן לו. ככה אלוהים הכין את יהושע בן לקראת הכיבוש של ארץ כנען. ככה אלוהים בעצם הכין את דוד המלך לקבל את המלוכה. כל האנשים האלה בעצם עברו תהליך מאוד גדול, תהליך רוחני של ניקוי. שהתהליך הזה הכין אותם לקראת העבודה שאלוהים רצה לתת להם. זה סוד ההצלחה. וכל אחד מאיתנו יכול לעבור תהליך כזה. שאלוהים יברך אותנו, שאנחנו נעשה בשביל אלוהים, לפי הדרך ולפי מה שהוא יראה לנו, וכמו שאנחנו ראינו היום, איש זקן בן 80 יכול לחזור עם תדמית של רועה, שלא יכול לעשות כלום, ולשנות את המצב. לחלוטין. למה? כי אלוהים יעבוד דרכו. ושאלוהים יברך את כולנו, שאנחנו נאמין בזה, שאנחנו לא רק נחשוב שזה אפשרי, שאנחנו ניתן לאלוהים זמן בחיים שלנו, כדי שהוא יכין לנו את הלב לקראת העבודה שהוא נותן לנו. שאלוהים ייתן לנו השבת הזאת, הזאת הזדמנות ללמוד מדברו, וללמוד את הפרשה הזאת דרך העיניים שלו. אמן ואמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך אבא בשם של ישוע המשיח על ההזדמנות שאנחנו יכולנו לראות בחיים של משה וגם בחיים של התלמידים של ישוע את החשיבות שאתה אבא תנחה את הצעדים ותנקה את האופי אנחנו מודים לך אבא על הפרשה, פרשת יתרו שנותנת לנו הזדמנות להקדיש את החיים שלנו אליך כמו שמשה עשה אנחנו רואים אבא שהכל אפשרי איתך ואנחנו מבקשים שתעזור לנו להקדיש את המחשבות שלנו וגם את המעשים שלנו לתוכנית שלך. ואנחנו אבא נכניע את עצמנו אליך כי אנחנו יודעים שזאת המשימה שנתת לקהילה שלך בעולם הזה. איך אנחנו יכולים לעשות, איך, מה אנחנו מסוגלים לעשות, לעזור לנו לגלות את זה. וכשאנחנו אבא נעשה בשבילך, לנו, שלנו את, איך אנחנו בעצם נראים. תודה לך על הכל, אנחנו מודים לך על כל מה שהכנת לנו, השם של ישוע המשיח,